Зате добре пам'ятала обіцянку, яку він у тебе взяв перед тим, як піти. Допомагати мамі, коли вона залишиться сама. І ти робила, що могла. Ти мила, прибирала, прала. Ти ходила купувати продукти і готувала їсти. Ти робила те, що зазвичай роблять усі мами. Але, напевно, щось ти робила не так. Бо твоя мама тебе ненавиділа. З кожним днем усе дужче. «Коли ти згадувала відмінницю з першої парти, яка тепер зовсім не відміниться, і в якої недавно померла мама, то інколи, зовсім не хотяча, просто якось так виходило, заздрила їй. «Більше ніколи нікому нічого не обіцятиму», – по десять разів на день зарікалася ти, твердо вірячи, що в жодному разі не порушиш цієї обіцянки». І якби тобі хтось сказав тоді, що через шість років ти знову необережно потрапиш у сіті чужого голосу і добровільно присягнеш йому в любові та вірності, ти б скинула того брехуна зі сходів. Мама все частіше приходила пізно вночі, ледве тримаючись на ногах і весело оповіщаючи весь будинок, що в неї сьогодні зарплата. І вона накупила повного гостинців. Де ж вони? Ага, я, здається, забула їх на роботі. Ти готувала міцний-міцний чай, додавши до нього одну чайну ложку холодної м'яти, то вклала на порошок десять таблеток активованого вугілля, роки спілкування з медсестрою не минулися даремно. І пробувала змусити маму все це проковтнути. Інколи вдавалось, інколи ні але жодного разу мама тобі не пробачила цього. «Чого ти лізеш до мене? Ну чого ти до мене лізеш?» кричала вона на другий день, тримаючись за голову і навпомицьки збираючи розкиданий по кімнаті одяг. Тобто це вона гадала, що одяг розкиданий, а ти збирала його докупи після того, як уночі вкладала маму спати, щоб прокинувшись зранку, вона мала чим шпурляти в тебе Забирайся з моїх очей, щоб я тебе більше не бачила Але і ти, і вона знали Що нікуди ти не можеш піти Бо дім фактично тримається на тобі Коли мама не пила, було ще гірше Вона довго спостерігала, як ти викручуєш білизну Або миєш підлогу, або готуєш їсти і врешті-решт тебе починало тіпати. Тобі здавалося, що вона ось ось щось каже, щось страшне і паскудне, схоже на монстра з фільму «Чужий». І це щось тут же проковтне тебе. Але мама мовчала і дивилася тобі під руки, і ти не витримувала і починала горланити якусь ідіотську пісню. Про НЛО, яке по небу пливло, чи про українця, який їхав і ніяк не міг доїхати до Йогославії Ненормальна Казала тоді мама І йшла у вітальню Ти давно викинула звідти темні штори І крісло-качалку Але в такі моменти вони не воскресали І маму огортала темрява Пекло тими відрізняється від раю Що йому до світла ой як далеко навіть коли зняти всі штори з вікон. Світло оминає домівки, вражені темрявою. А ще у пеклі жив чорт. Він був малий і товстий, як повітряна куля. Мав чорні зуби і ходив перевальцем, як вінні пух. Усі знали його, як того дурника з третього поверху, котрий жив і своєю мамою, теж не зовсім розумною, із маминим залицяльником, дебільним цілком і повністю. Але вся ця сімейка була тиха і нікого не чіпала, тому мешканці будинку звикли до них, як до необхідного атрибута. Коли Саша завів дружбу з дурником, усі здивувались, окрім тебе. Вже два роки ви не розмовляли між собою. Тобто раніше Саша був готовий порушити мовчанку в будь-яку хвилину, він невідступно лазив за тобою Мов сновида, заглядаючи тобі в очі І щосили намагаючись розговорити тебе Але обіцянка є обіцянка Ти стискала зуби і відверталася Щоб не дай Бог, яке слово не зірвалося з твого язика І з часом він змучився і відступив І тепер тримався на віддалі тільки його очі нагадували пса, якого колись на вашому майданчику побили злідіти. А недавно Саша став дружити з дурником. «Що тут дивного?» Проте мама нічого не розуміла. «Чому ти так до нього ставишся? Він твій брат». Тимила підлогу і мовчала. «Ви повинні любити одне одного?» Ти стискала кулаки. Коли мене не стане, до кого ти підеш по допомогу? Ти вибухала. До коханця. Коли тебе не стане, я заведу коханця. Або двох чи трьох. Мама поверталась і йшла геть. І приходила пізно вночі. Але найбільше змінилася ти сама. Марійка, Марічка, Марусенька. І дивлячись у дзеркало, Інколи ставила собі запитання, «А чи впізнав би тебе тато, якби повернувся?» І сама відповідала, «Ні, не впізнав би». Ти перестала вірити в казки з хорошим закінченням. Люди, не будьте сліпими і наївними, і не розповідайте своїм дітям брехливі історії, бо діти теж виростуть сліпими і наївними. Діти – не вірте, що змій Горинич поліг смертью хоробрих у битві з Котигорошком. А маленький Івасик Телесик мав стільки сили, щоб вкинути бабу Ягу в піч Швидше за все, змій розтринькав свій вогонь на смаження ковбасок і шашликів І здох десь під плотом від раку шлунку А Телесик прожив на шиї Яги багато років Вибився за її гроші в люди, відростив за її кошт черевце, а коли вона стала зовсім немічною, здав її у дім престарілих.